Faptele Apostolilor, capitolul 5 și versetul 16 Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Deși suntem încurajați de minunile lui Dumnezeu, omul nu le observă, ci vrea ceva nou, senzațional, de unde ar avea un folos urgent pentru el. Așa era mulțimea de odinioară. Alerga la Ierusalim din toate părțile, cu bolnav pentru vindecare, căci auzise de minunile săvârșite de apostolii Domnului Isus Hristos. Omul aleargă să apere și să câștige ceea ce îi se pare lui mai de valoare. Și cum viața trupului o socotește cea mai de valoare, pentru ea își cheltuiește tot ce are. Mulțimea aleargă acolo unde primește ceva. Acolo unde Hristos, viața lui este o realitate, fie într-o inimă, fie într-o comunitate, oamenii sunt atrași pentru că El este pacea și odihna, lumina și puterea vindecătoare, adevăr și dragoste. El este întruparea a tot cei bun și dătător de viață. El este izbăvirea din robia păcatului și a morții. Prezența lui alungă duhurile necurate. Dragul meu, dacă zici că ești un creștin, un purtător de Hristos, atragi tu suflete prin pacea care te stăpânește și prin dragostea care te aprinde? Cum au fost primii creștini, tot așa trebuie să fie și cei de azi. Ca să te cânti susă, ca să te cânti mi-ai dat din tine viață, mai ai izbăvit din și mi-ai deschis o cale spre tale. Și mi-ai deschis o tale. Versetul 17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saduceilor s-au sculat plin de pizmă. În timp ce adunarea, biserica Domnului creștea și ca număr și ca putere duhovnicească, satana s-a ridicat la luptă împotriva ei, folosindu-se de autoritățile religioase din Ierusalim ca să o nimicească. Însă marele preot, plin de pismă. În limba latină, pentru cuvântul preot este cuvântul pontifex, care se referă la cel ce clădește un pod, deci ziditorul unui pod între Dumnezeu și om, ca să unească pe om cu Dumnezeu, adică să-l ajute să scape din robia păcatului. În versetul de mai sus citim despre un mare preot plin de ură. Pismă înseamnă ură înfocată. Acesta era un preot pus de oameni, nu de Dumnezeu. De aceea era plin cu ceea ce nu este Dumnezeu. După cum ambalajul nu schimbă calitatea mărfii, tot așa nici haina nu schimbă valoarea omului. Cineva zicea, în suflete obscure ura persistă precum zăpada pe versanții lipsiți de soare. Marele preot și toți cei ce erau împreună cu el. Cei ce sunt împreună cu tine sunt sub stăpânirea Duhului tău. Dacă Duhul tău este plin de pismă și ei vor fi plini de pismă. Dacă Duhul tău este plin de pace, pacea ta îi va cuprinde și pe ei. Partida Partidele, adică Duhul de partidă, nu fac parte din Hristos, n-au nimic comun cu Duhul lui. Hristos are un singur trup, biserica. Diavolul are partide nenumărate. Zicea un înțelept, termenul dreptate nici nu are plural, nu se poate spune dreptăți. Curios este că nedreptatea are plural. Așa și cu trupul lui Hristos, cu unitatea trupului, e numai la singular, nu se poate spune unități sau uniri. Duhul de partidă totdeauna este împotriva duhului adevărului. Aceasta este o regulă de la care nu există nici o excepție. Partida Saduceilor s au osculat plin de pismă. Când te scoli să lucrezi ceva, să vorbești ceva, să aperi ceva sau să cânți, cu ce ești plin? Numai cu unul din cele două duhuri, Duhului Hristos, care este adevăr, bunătate, dragoste, smerenie, credincioșie, evlavie, îndelungă răbdare și pace? Sau cu Duhul Diavolului, care este pismă, mândrie, egoism, duh de partidă, răutate, neascultare și minciună? care este forța care îți pune în mișcare ființa ta Pisma poate fi o forță, dar și dragostea este o forță. Slava de șartă este o forță, dar și lepădarea de sine este o mare forță. Lucrurile pământești sunt o forță, dar împărăția și lucrarea lui Dumnezeu sunt de asemenea forțe mari. Ce te scoală pe tine să acționezi? Când te scoli plin de pismă să iei hotărâri, totdeauna faci prostii și lucrezi împotriva lui Dumnezeu și a adevărului său. Totdeauna lași în urmă dărâmături. Când se scoală pisma, totdeauna face prăpăd printre oameni. Pisma n-are creier, de aceea nu poate înțelege binele și adevărul. Un proverb englez spune, ticăloșii sunt casacii cărbunarului, se murdăresc unii pe alții. Vorbind de despre pismă, un înțelept spunea În pismă se evidențiază micimea omului. Pisma stă în încăpățânarea de a nu te cunoaște pe tine însuți. Pismei îi este închisă poarta eternității. Faptele credinței sunt socotite de pismă ca o vină. Autoritățile civile nu se ridică niciodată împotriva unei fapte bune izvorâtă din credință. Autoritățile religioase însă ne-au nevoie de faptele bune izvorâte dintr-o credință care nu se potrivește cu învățătura lor și se ridică împotriva celor care cred altfel. În versetul de mai sus vedem cum întreaga ierarhie religioasă se pune în mișcare ca să lupte împotriva apostolilor și a comunității lui Hristos. Așa a fost atunci, așa este și astăzi în lume. Ca să te cânti suste, mai un M-ai uns Mi-ai pus în suflet cerul Mi-ai înnoit simțirea Și mi-ai aprins iubirea Mi-ai înnoit simțirea Versetul 18 Au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de opte. Când te scol plin de pismă, nu poți face altceva decât să întemnițezi sufletele, adică să le răpești libertatea Pisma nu dorește, nu poate să dorească adevărul de aceea pe cei care nu sunt de partea pismașului îi aruncă în temniță. Cine a mai văzut om bun, iubit de cei răi? Omul dăruit cu daruri e dăruit și cu dușmani. Invidia roade și viclenește, sapă la rădăcina omului ales cu răbdarea cariilor și cu orbirea cârtiței. Pornită din pismă, ambiția e cea mai tristă dintre speranțe, spunea un înțelept. Neinduplecate sunt partidele religioase și conducătorii lor. Pentru adevăr și pentru propovăduitorii lui, n-au decât temnițe. Au pus mâinile pe apostoli. De data aceasta, toți apostolii au fost închiși. Prigoana, deci, s-a întățit. Apostol înseamnă trimis. Apostolii Domnului Isus erau una cu el și făceau numai ce el le dădea să facă. A pune mâna pe trimici lui Hristos înseamnă a pune mâna pe el. Și cine pune mâna pe el va avea soarta celor care l-au răstignit. Și i-au aruncat în temnița de opște. Ceasul morții noastre nu este în mâna oamenilor, nici în mâna deavolului, ci în mâna lui Dumnezeu. Ceasul morții pentru cei credincioși este ceasul încoronării lor. Să te Iisuse, să te mi-ai coborit din soare, mireasmă de cântare și o nouă armonie, tu ai făcut stâmie. Și o nouă armonie, tu ai făcut stâmie. Ca să te cântă Ca casa te cântă Suflet. Mi-a întărit ne nedeștea și credința. Și în harurile sfinte, tu mă păstrezi bine, și în harurile sfinte. Tu mă păstrezi ca să te cânti, Iisuseu, ca să te cânti, sus. Versetul 19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis Dumnezeu are sub stăpânirea sa îngeri puternici pe care îi trimite să i împlinească lucrările lui pe pământ. Toți credincioșii săi din lumea pământeană sunt păziți de puterea lui Dumnezeu prin îngeri și prin mijloacele sale. Pentru îngeri nu e greu să treacă prin ziduri, prin uși încuiate, printre santinele sau peste ape. Ei sunt duhuri care se pot întrupa și care pot nimici știri întregi de oameni. Un singur înger a nimicit 185.000 de ostași asirieni într-o singură noapte, Isaia 37. În versetul de mai sus este vorba de izbăvirea din temniță a celor 12 apostoli închiși din porunca marelui preot al iudeilor. Îngerul Domnului a deschis ușile temniței, a adormit santinelele, a scos pe apostoli și iar a închis ușile temniței, așa încât nimeni n-a văzut această minune, ci numai urmările ei au fost văzute. Apostolii liberi propovăduiau Evanghelia din nou în templu. Dumnezeu și îngerii lui n-au nevoie de chei și de alte mijloace pământești ca să descuie ușile încuiate. La fel Dumnezeu n-are nevoie de medicamente ca să vindece un bolnav. Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ, El face tot ce vrea și în viața mea. Din temnița în care te-a aruncat pisma, numai un trimis al cerului te poate izbăvi. Dumnezeu ți-l trimite, fii liniștit. Dumnezeu are totdeauna îngeri izbăvitori atunci când ne aflăm într-o împrejurare grea, dacă suntem cu adevărat și săi. Tot ce este a lui Dumnezeu, și îngerii sunt al lui Dumnezeu deschide ușile oricărei temnițe, temnița a eului, a duhului de partidă, a felului lumesc de a fi, a oricărei fără de legi și niciodată nu întemnițează pe nimeni. Îngerii Domnului se cunosc prin aceea că deschid ușile tuturor temnițelor. Fericită lucrare este deschiderea ușilor temnițelor și să scoți afară pe întemnițați. Aceasta e lucrarea oricărui slujitor al lui Dumnezeu. Nu există temnițe în care să poată fi ținut adevărul. Unde biruiește cuvântul vieții, cei închiși ajung slobozi. Pentru cel care vrea să trăiască și să vestească adevărul Evangheliei, nu există piedici care să-i poată închide gura și nici lanțuri care să poată lega acest adevăr. Unde intră Îngerul Domnului, zidurile închisorii nu mai ajută la nimic. Duhurile cerești vin câteodată în formă de îngeri, dar ai Domnului pot fi oamenii credincioși, prietenii din jurul nostru, care ne îndeamnă să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Unde se găsește trimisul Domnului Iisus, se arată și minuni ale milei. Minunile pe care le-au făcut apostolii dovedeau rostul lor ceresc. Aceste minuni au fost puține, dar felurite și mărețe. Un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea și a scos pe apostole afară. Astfel ei erau iarăși liberi. Împărăția lui Dumnezeu trece și prin porțile de fier. Lucrul acesta mă îndeamnă să am curaj în fața piedicilor care se ridică în calea lucrului meu pentru el, căci sunt și alte uși de fier care pot să stea în cale. Una dintre aceste uși poate să fie mărginirea cunoștinței mele sau poate limba mea gângavă. Dar dacă mă predau Domnului cu toate aceste greutăți, el mă va trece biruitor prin toate porțile de fier. Când Dumnezeu vrea să facă o lucrare prin tine, te scoate și din temniță și din boală și din orice împrejurare potrivnică. Dar dacă nu te scoate, înseamnă că așa este mai bine pentru tine și pentru lucrarea Lui. E bine să știm lucrul acesta ca să nu ne pierdem minima când ne aflăm într-o împrejurare grea. Fiind vorba despre îngeri în versetul de mai sus, găsim potrivit locul ca să scriem în legătură cu ei. Îngerii sunt ființe spirituale create de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii fizice. Ei sunt mai prejos decât Dumnezeu și decât Domnul Isus Hristos și mai presus de om. Sunt mărginiți, dar nemuritori. Îngerii au fost creați de Dumnezeu ca ființe slujitoare, care să stea necurmat înaintea lui pentru a-i împlini poruncile și pentru a-i aduce slavă. Numărul lor este atât de mare încât mintea omului nu îl poate cuprinde. Vezi Apocalipsa 5 cu În istoria mântuirii omului în toate timpurile, Dumnezeu s-a slujit de îngeri, trimițându-i pe pământ, luând înfățișare omenească ca să împlinească lucrarea lui în legătură cu omul, Găsim foarte multe referințe despre îngeri în Vechiul Testament. În Noul Testament întâlnim iar multe arătări de îngeri, începând cu preotul Zaharia, cu Maica Domnului, cu ocazia nașterii Domnului Isus, cu însuși Mântuitorul în grădina Ghețimani, apoi cu apostolii și cu femeile mironosițe în dimineața învierii, cu Petru când era la închisoare, cu Pavel, etc. Îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea și pentru împlinirea judecăților lui Dumnezeu. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu ca ființe cerești, iar credincioșii lui Dumnezeu de pe pământ sunt slujitorii lui ca ființe pământești. Slujitorii lui Dumnezeu de pe pământ dau cinste slujitorilor lui Dumnezeu din cer, dar nu se închină și nici nu se roagă lor, așa ceva nu întâlnim pe paginile Sfintei Scripturii. Lucrul acesta ar fi un păcat din partea celui ce l-ar face. Când Sfântul Apostol Ioan a primit descoperirile arătate în cartea Apocalipsei printr-un înger, la sfârșit Ioan s-a aruncat la picioarele lui ca să i se închine. Atunci îngerul i-a zis hotărât, Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus, Lui Dumnezeu închină-te!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 În marile religii catolică și ortodoxă, pe lângă alte lucruri străine de învățătura apostolilor, este și cultul îngerilor, adică învățătura ca omul să se roage la îngeri și să se închine lor. În cartea Teologia dogmatică specială și simbolică, partea a doua, pagina 766-767, tipărită în București în anul 1958, ca manual pentru institutele teologice, scrie la același sinod, al șaptelea, care vorbește despre închinarea Sfintelor Moaște și a Sfinților Îngeri, îngerii sunt și ei solidari către Dumnezeu și se roagă pentru noi. Slujirea lor e chenotică. Chenosis, cuvântul grecesc, înseamnă deșertare, condiție de smerire, căci posedă o fire nematerială. Cu privire la închinarea la îngeri, în teologia ortodoxă și catolică este cuvântul grecesc duleia, adică venerare, cinstire, iar pentru închinarea adusă lui Dumnezeu și Domnului Isus Hristos este alt cuvânt grecesc, latria, închinare. Cine știe de aceste cuvinte grecești ca să poată face deosebire când se aduce închinare la îngeri, la sfinți, la Maica Domnului sau lui Dumnezeu? Să nu ne jucăm cu adevărul! Iar cu privire la rugăciunea adresată îngerilor sau sfinților sau Maicii Domnului, ființe mărginite, care nu pot fi atot prezente, așa ca Dumnezeu și ca Domnul Iisus Hristos, ne întrebăm, cum să asculte rugăciunile miilor de oameni din diferite părți ale globului? Zice Sfântul Ioan Damaschin, Îngerii sunt circumscriși, adică mărginiți, căci atunci când sunt în cer, nu sunt pe pământ, și când sunt trimiși de Dumnezeu pe pământ, nu rămân și în cer. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind de pistola către Coloseni, la capitolul 2 și 18, zice Acești amăgitori se îngânfau cu ideea lor, se mândreau că prin introducerea religiei îngerilor ei au dezlegat totul. În secolul IV nu se pomenea de cultul îngerilor. Se mai spune în dogmatica ortodoxă că îngerii fac parte din Biserica Domnului Isus Hristos. Cităm Îngerii buni fac parte integrantă din biserica triumfătoare pe care o slujesc. Profesorul Dumitru Stăniloae zice Sobornicitatea bisericii cuprinde și pe îngeri Iar preotul dr. Marin Stamate în rolul îngerilor în economia mântuirii Articol publicat în studii teologice 1977 scrie Îngerii și sfinții alcătuiesc biserica cerească triumfătoare Sus îngerii celebrează o perpetuă liturgie. Careia se alătură jos pe pământ Liturgia bisericii. Tainele lui Hristos sunt deci celebrate de puterile cerești, în același timp sunt celebrate și de biserica luptătoare. Am încheiat citatul. Cine face parte din biserică? Cităm din învățătura de credință creștină ortodoxă, pagina 134, Craiova, 1952. Din biserică fac parte toți cei uniți prin aceeași credință în Hristos, care se împărtășesc din aceleași sfinte taine și care sunt împărțiți în cler și popor. Ea cuprinde de asemenea și pe ființele înzestrate cu minte și libertate și care sunt nevăzute, adică pe sfinții îngeri. Toate acestea le zic oamenii. Dar ce zice Domnul Iisus despre biserică, despre îngeri și despre toate adevărurile sfinte și de neschimbat? Ce zice Cartea lui Sfântă, Noul Testament? Iată câteva versete. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi, asta înseamnă că în viitor, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îngerii erau și atunci, dar biserica nu era. Ea a fost născută în ziua coborârii Duhului Sfânt, adică după jertfa, învierea și înălțarea Domnului sus la cer. Biserica este alcătuită numai din credincioși. Domnului Iisus, oamenii născuți din nou. Ei sunt trupul lui Hristos, el fiind capul, pentru că s-a dat pe sine pentru ea, fiindcă înainte de jertfa lui n-a fost cu putință zidirea bisericii. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris, căci ne rădăcim adânc. Creștin adevărat este numai cel care ascultă și împlinește cele scrise în învățătura apostolilor.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 mi-ai dat din tine viață, mai ai izbăvit din ceață, și mi-ai deschis o cale spre tale, și mi-ai deschis o cale spre tale. Ca să te cânti sus, ca să te cânti sus. Mai un cu o mi-ai pus în suflet cerul. Mi-ai ninoit divia și mi-ai aprins iubirea. Mi-ai mă ci simțirea și mi-ai aprins iubirea. Ca să te cânt, Iisuse, ca să te cânt, Iisuse, Mi-ai coborit din soare, mireasmă de cântare. Și-o nouă armonie Tu ai făcut Să-mi o nouă armonie Tu ai făcut Să-mi să Ca să te cânt Iisuse Ca să te cânt Iisuse Mi-ai întărit Nedejdea și credința, și în harurile sfinte, Tu mă păstrez fierbinte. și în harurile sfinte, Tu mă păstrez fierbinte. Ca să te cânt Iisuse, ca să te cânti sus, din tine-mi de pline Comorile divine, De cânturi minunate, să-ți le pe toate, De cânturi minunate, să-ți le pe toate. Oh.